Іринка сіла в ногах старенької. Бабуся повела далі. Ти знаєш, дитинойко, ми живемо в нашому селі з родовіку. віку. І скільки пам'ятаю з, переказі, з переказів бабусі і правабусі, дороги жінок із нашої родини та градобурів завжди перетинаються. Усі жінки в нашій родині знатниці травниці. Отой хист передається по жіночій лінії. І як жінка не старалась мати більше однонької дитинойки в родині не вдавалося. Народжуються тільки дівчатка. І то одненька. Балакали про прокляття наслане на наш рід. О, тобі та почвара, певне, про то вже бовкала. Знано, що то не прокляття Градобура, ні, то гет друге. Бабуся мить вмовкає, наче пригадує щось важливе. Одна легенда передає сі з роду в рід у нашій родині. Певне, прийшла пора тобі її повідати. Наш прапрадід Остап був дуже кріпким химородником. Химородником і не тутешнім. Чужинець, як і твій Василько. Та забачив він нашу прапрабабусю Ярину, і залюбився до нестями, покохав її так сильно, що готов був зректися свого дару і навіть відмовився вертати додому. То зато є його рідний батько проклев, за кохання проклев ова, дурними часто густо бувають чоловіки, та той сама, віддаєш, даже глупими. Та Господь не простив себе такої наруги над сином і скарав старого, посадив він його під вічним дубом стерегти та пильнувати сонце, допоки один чи одна з проклятого ним роду не погодиться доброхітно служити діду. Така от це дитинойко. Та я мала її тобі повісти, бо так прийнято, зроду в рік переповідати. То з плином часу, певно, що много з неї вигубилося, та певне, хай найменше зернятко мусило залишитися. Прийде час, і ти оповісиш її своїй дитині. Бабуся закашлялася. Ірина налила старій горнятку води і дала напитися, бо знала, що це не вся розмова. Мені здається, що градобури то і є те, прок... те прокляття, що наслав вітець на сина та його рід, та отигваних марників завжди вабили жінки з нашої родини, продовжила стара. Найчастіше градобури виморювали чоловіків, котрі були біля жінки, якої вони не могли мати, мислячи, що то найдужча перепона. Дід Ігоря заманив твого і діда в болото. Забув тоді оберіг, вважаючи його бабським пересудом. Твій батько теж не вірив у таке, не носив ослону, заблукав зимі у лісі і замерз. Та не фест віриці». Мама дуже любила твого батька. Її страшив один помисел опинитися в полоні градобурових хмарень. І вона пішла за мужем. Була заслабка духом. Лагідна, ніжна та слабка. Не засуджуй її за то, дитинойко, не тре. Ти ж богеть друга. У тобі чується сила, тому гони хмарник так скаже ніє. Та він теж сильний і трохи глупуватий. Зарана перебрав іншу душу від отця. Два роки тому батько Ігоря обморозив сильно пальці на руці. То було в березні. Попхався якогось мого милого через озеро кригою. Шуга крихка вдалася, от і провалився під лід. Так ото на правій руці довелося відрізати три пальці. Гнихмарник без рук, має емоцій. Тот душу перебрав син. Ігор, добра дитинойка. Та той, що в ньому живе, лихий. Готов вбити і тебе, і себе. Йому не первина. Коли не моя, тоді не чия. Помні його слова, бо він нікуди не жартує. Бабусю, а розділити ті дві душі не можна? Майже благально шепоче Ірина. Надія ще жевріє. Надія врятувати себе Ігоря кохання. «Ждала, коли запитаєш. Таке у нас в родині вперше, бо і ти його кохаєш, досі кохаєш. Я ж вижу». О, хіба серцю накажеш, сумно, дитинойко! Коли Ігор приймав ту другу душу, то брав її доброхітно, не на силу, клявся власною душею. Коби тепіру захтів перервати туту обідницю, мала б бути згода і градобура на те. І головно, той, хто би захтів доброхітно прийняти туту душу, покручав себе. Доброхітно. Ігор про то знає». Орина на мить мовкає. Дивиться на внуку співчутливо і з жалем а тепер заклич Василечка. Хочу з ним погомоніти, обриває мовчанку голос бабусі. Прийшов Василь. Ірина не чула, про що вони говорили. Бабуся спровадила їй порати худібку. Вже знала, що з Ігорем вони ніколи разом не будуть. Свічка Надії згасла безворотно. Після побаченого на цвинтарі і щойно почутого від бабусі, це стало зрозумілим. Байдуже, що вона досі його кохає. То мене, обов'язково мене. А коли ні, доведеться тоді вікувати в каліці без ноги чи без руки. Та ж каліки живуть. Але як навчитися жити без частинки душі? Чи то можливо? Коли зайшла у хату, Василю бабуся вже чекала Ірину. Василько підійшов до дівчини, взяв її за руки, поцілував ніжно, тоді опустився перед нею на коліна. Іринко, я кохаю тебе. Прошу стати моєю дружиною, і перед людьми, і перед Богом. Обіцяю і в радості, і в горі бути завжди поруч, аж поки смерть не розлучить нас. Бабуся дала згоду. Справа за тобою. Ірина стояла бліда, мов стіна. Бабуся задоволено посміхалася. Збентежена Ірина зрозуміла, Бабуся знайшла вихід. «Так», – сказала Ірина і опустила очі додолу. «Хіба в неї був вибір?» «Теперечки слухайте мене. Він вам все одно не дасть тихо із села вибратися. Поки я жива, не посміє зачіпати. Коли мене поховаєте, сходіть до отця Івана, обвінчайтеся. Отець все знає, не відаю, чи вінчання загораєто в тому, та маю сподівання, що воно підпоможе в то тому світі вижити. Світлі сили будуть на вашому боці тоді». Василечко, ти знаєш, що чинити і як? Запам'ятав? А потім збирайтеся Забирайтеся зі села, утікайте. Градобур не жартував, коли вимовив. Якщо не моя, тоді не чия. Очі не бачать, серце не болить. нехмарник тобі і замужній спокою не дасть, дитинойко. Іринко, ще їдне. Благаю, зроби Василечкові ослона. Гнів землі страшнішого проти градобурів не вимудрували. А ти, хлопче, нікди його не скидай. Чуєш? Нікди. Тепер підійдіть до мене. Бабуся просить подати їй стару ікону. Благословляю.